Haltxasuko egun sentia oztopatu nahi izan dute, gure laulagun baituak eramatera etorri dira. Beste behin ere eta muntai hau asizenetik asko izan dira, herria okupatu digute, mina eta amorrua sortzera etorri dira. Justizia denontzat berdina ez dela ikusi dugu gaur ere, indar eta kupazio erakustaldi bat eman nahi izan dute. Eta Iñaki, jonan, aritz eta julen atxilotzearekin ez duten nahikoa izan. Gure elkartasuna adieraztera joan garen herritarrak identifikatu eta mehatxu gaituzte. Borrekin, jo eta isunak jarri dizkigute. Borroto dinamika batean kateatu nahi gaituzte, baina gu ez gara haiek bezalakoak. Altsasu, Nafarroa eta Euskal Herriko kaleak betetzen jarraituko dugu.